אוכי יא שרה, יא כפרה עלייך יא שרה. את האבא שלך, אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש. די. אל ענרבק, למה הלכת? די, תחזיק את עצמך, אתה גבר. אני גבר אני? ואללה, הלוואי שאמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. שיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה? התחצפה! התחצפה? כן! טוב, בשתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם! סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי, שני אחים אומללים, לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד מה נעשה. אולי תכתוב לו מכתב שתחזור. אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, שיבוא תעשה טובה. שכחתי. אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה. אתה יודע איפה בית משפט? לא, לא צריך. מישהו עשי בו איפה בית משפט? כן. יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנם. כן. אתה מזמין והוא חותם. כן. יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס. כן. יפה. אז תבוא, אם זה יעזור לך. לא, אתה לא וברכה. אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה? אני חותב הצהרות בשבועה וכולי וכולי, בעללו. אתם יחד? יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילו. בשבילי. בבקשה לשבת. תודה רבה. רוצים קפה? קפה, כן. גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה? בית קפה? סך הכל לא היה שום דבר, משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, מה היה? תן אני אספר. הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג. ויש לו בת. בחורה יפה מאוד. יפהפייה. הוא גם אוהב לשתות. לשתות? כן. מה, מה שותה? מה שיש. שותה בוסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע. כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים. עיוני! יש עליך קצת שבע שבע? לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים האלה. אחרי מקרה כזה לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים הוא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו ש... עד נגמר הרגע. אז בא יום שישי והוא בא. אני באתי. היה קצת מסטול כשבא. למה היה במסיבה? ואת מסתכל. כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה. למה? למה? הוא הבטיח לה שלא אשתו יותר. אבל שכח. שכח. רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'מה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים. כן, כן. ראו אותה לקחה ספייש. כן, כן. זה היה חמישים שישים לראות. שבעים, חביבים. תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו? לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה. כן. ארגון אמהות בורחות. מה אני שומע? אתה מרביץ לבא שלך? אס ושלום, אני אכה אותה ילדה חלשה, כל כך נחמדה, כל כך... אני אכה אותה אני סך הכל באתי בבית היא לא רצתה לתת לי להיכנס, טוב? אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה בכל זאת לא רצתה לתת לי להיכנס, טוב? הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה התחלקה לי מהיד, נפלה נעלבה בראש, פרעה אתה, אתה ביקשת ממנה שתחזור? כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס. נרמס. עכשיו, מה, אתם רוצים לכתוב לה שתחזור? כן. שבע עלירות. חמש. טוב, קח הכסף. מה קרה? לא, סימו, סימו, זה בלש, לא יעזור. חלאס, אמרתי, חלאס, לא יעזור. חלאס, לא יעזור. אני, אין לי כסף. אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך. אבל תחזיר, אה? כ"ב באלול תשכ"ז תגיד לה שרה יעני ירוחי איזה דבר כזה לכל מנדבעי שום מנדבעי אתה מה שמך? הוא אהרון מזרחי מזרחי? כן, אתה מזרח עם מהפירות והירקות נתבקשתי על ידי שולחי איזה שולחי? אני האבא שלה עד כמה היא? היא נכנסה לשש עשרה. כן, בפסח היא תצא. הנני להסב את תשומת לבך לסעיף בריכה שש עשרה, פסקה א', על פי החוק המנדטורי. תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד. כל אדם שיברח מבית אביו והוא יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייר בטופס בית רש שש עשרה. תיקון חוק משנת 1950. תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב. אולם מאחר ששולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עלי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. יופי. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים. מה יעשו לה? איום. שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. אני חושב שזה... זה האימא שלה משפיעה עליה רע. זה חמור מאוד. תכתוב. לא, זה אל תכתוב. לא, תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה. אה, צער גידול בנים. בנות. אי לזאת עלה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עוגמת נפש נכון. שלא לדבר על הקלון שהמטת על משפחתך נכון. ככה מתנהגים? תתביישי לך, יא סוררת! הלו! יא מלעונה! הלו! <laughs> <laughs> <laughs> ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך איך אתה מדבר? <laughs> לא יפה אה, לא יפה ايه فوقفود هقف؟ هي اللي <سؤال> عنه ربه؟ ايه خدا معيش دبير هلو تجيلي ماله دبير عطا؟ لما؟ دخيني اختوتها بشمل ما بششتليك تفراح؟ אולי תלך לעבוד אצל מישהו אחר? מה אתה אומר על הבת שלי? ואללה, כל הבחורות אותו דבר. איך אתה מעזים לדבר על הבת שלי? אולי אלעזים רק אתפוס אותה, אני לה את כל העצמות. למי תשבור לדעתם אותה? הבת שלך שרה, אלען אביה. איך אתה מעזים לדבר? איך אתה מעזים לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה, תברח? לא תרצה, לא תברח. עזוב, אתה צודק. מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה. אני הדוד שלה. מאיפה לאיפה? למה אתה? מה שמך אתה? אתה? אני מורדכי. מורדכי איזה? אני של סמוך עליה שלום. אתה מורדוך? אתה מורדוך? אהלן ושאל אני מורדוך. מה נשמע? מה עניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, טוב תגיד מה נעשה. טוב, אני צריך לחשוב. טוב, תחזיר את השבע לירות. חמש. בסדר.